قرار مخترم آردن کو دو مولانا عبدالباری صاحب دو رئی تفسیر کران دا چار نمبر کے ست پوٹوپا اے محلہ پر عزی مسجد کے پتین چی دوزار نوکی شہر دید ملای دو پتہ یا ساتی اشاہ دی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالر احمد پلا زیانیز دیمین چوک جنگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبایل نمبر زیرو اوول حصہ کې ذکر کې توحید د الله ربول عزت او ورسره ورسره صدقات د کتاب د الله وینای ساده سورته د آیات ممرقاتان میں نشور کیږي من کان اده قرار نمبر 177 مرکزي مضمون ذکر کای سداقۃ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د نبی علیہ السلام پنبوت اعتراضات او داغی جوابونه او ورسره د منن مساله د قیامت هم ذکر کی. دریم باب د صورت ته 100 تک شروع شو رکیږي قرائت نمبر 253 اخره پوری په دې کې ذکر کای مسالې د جهاد او سر او آداب او تنظیم اور نهی سوره سورت دعائے نمبر 254 کر اخر به سوره تا پوری پدې کې مساله ذکر کيده انفاک فی سبیل الله تعالی او بیا پایر رکوع کې دا ټول صورت خلاصه او نوی ډول راولین دا خلاصو به صورت داواده صورت امتیازات به صورت د امر سرولي کې زکا اخره کې کله کله هېري دا صورت ممتاز دې پکا سرت د دلائل عقليه دهم دا صورت ممتاز دې پر ذکر د هالا ته د بني اسرائيلو تفصیلا د بني اسرائيلو حالات ذکر کړيدي تفصیلا درين دا صورت ممتاز دی په ذکر د دوو مثالونو چې په دې کې د منافقانو او د کفارو کوم مثالونه ذکر دیند دا نور سورثونو کې نشته بل دا صورت ممتاز دی اراد دهغه اعتراضات او شبهاتو چې کومه اعتراضات او شبهات برات له نبی عليه الصلاة و سلام باندې بل د صورت ممتازه آیت القرصي سره چې آیت په تمام قران کې بل بل دا صورت ممتاز دی اوه واکه د بقره سره بل دا صورت ممتاز دی قانوني نو د جهاد مخکې د جهادنا چې د جهاد نامخې د جهاد په اړه کم قانون په کار دین ادا صورت ذکر کړي بل د صورت ممتاز په کثرت د احکام چې په دې صورت کې ډېر زیات احکامات ذکر دي بعض علماؤی چه فده کی پینزسا و حکامات دین بعض علماؤی چه فده کی زر اوامر او زر نواحی دین خو بہرحال دیر زیاد احکامات دین بل دا صورت ممتاز دے پا کسرت دا آیتنو پوگدوالی یعنی چې دا صورت پا ٹول قرآن کی وگد صورت دیں دمر اوګت صورت په قران کې بل نشته بل دا صورت ممتاز ده او تحویل له قبله چې قبله بدل شي ده حالات څه وو اعتراضات څه وو صورت کې ذکر دي بل دا صورت ممتاز ده فراد درس مونږ د جاهلیت دا د دې صورت اندیاذاتوم ډومره حصہ د صورت چې کومه مونږه تقسیم کړې وونه وی آیات پورې پدې کې لومنه دا آیات نمبر شلم پوری ده پدې کې بیان دریو ډالو لومبو پینځو آیتونو کې بیان د مؤمنانو کې صفاتو نه دا غي د دنیا او د انجام بیا ور پسېدو یا تونکو د مرذوبن علیهم تذکردا له هغه سیفت اود دنیا او د اخر انجام بیا ور پسې نور دېار لسو یا تونکو سنا کار سیفتونه ذکر کئ دو زالینو د منافقانو او مثالونه دویم باب به شريم 21 نمبر آياته شروع کېږي تر آياته نمبر 39 پورې د دې کې د توحید دا او دلائل دي بشارت ده مومنانو تا او یر ور کئی نمانون کو ده قرآن لان او سلور انعامات ذکر گئی پتولو انسانانو درین باب آیت نمبر چالیس نا مرايات نمبر 49 بورين په هغه کې درې خصيفتونه د مؤمنانو ذکر کړي او درې ناكاره خصيفتونه د اهلي کتابو ذکر کړي ان شاء الله چې نو تفصيل وېو خو بیا سورة البقری اوسوف زائل ابن العربی رحمه اللہ فرمائی چه مادا خلی اغسطاز نواری دل چه غب فرمائیل فی الف امر و الف نحی و الف حكم و الف خبر پدې زر پدې سورت البقره کې زر امر دي چې الله وی دا کاوي زر نواحي دي زر پکې نور احکامات دي او زر پکې اخبار دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اقراو سورت البقرہ سورہ البقرہ لولئی فئن اخذها برکت دن د دې איז دا کول لستل عمل په کول دا برکت دین او او د دې پری هودل حسرت او افسوس لې ولا یستطيعها البطل او نه غالب کیږي په باندې جادوگر یو مانا د دې ذکر کړي مطلب د دې چې دا سورۃ لولا څوک در باندې جادو ما دو کړي ناصر بنه کوي ابو حریر رضی اللہ عنہون ابل رعایت دیں چنبی علیہ السلام فرمائی لا تجعلو بیوتکم مقابران قورنو نا قبرو نا مجھوڑا وائی یعنی سنہ عبادت پکی کوای قرآن لولائی زکا قرآن چی نشلو سینو قبرو نوالا نشلو سین نتاسو زان نا مڑی ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره شیطان دا اګه کور نه تختی جباګه سوره بقره لستیشی اذ دارمیه وبدریه ایت دی جما من بیت یکرا فيه سوره البقره نیشته د لاس او کور جاګي کی سوره بقرہ لو سې شي الا خرج منه الشیطانو مگر شیطان داگا دا کور نه اوزی زی ولَهُ ذراتن دا, دا, دا و دې باخ خلاصې نه نه نه د دې بیا د دې ټختي دا غنه ګاندې آیات دی په فضیلت نو دیر دا برکت سورت دی لستلو ایز دا کولی د خیر او د برکت ذریع دا کورتا با پیریان نرازی شیطانان بن رازی خوشرت دادی چاکی دا ام پا دی برابری کل کل ایو سڑی قرآن ام بای غیرکم آسار چی دا ذکر دی نمون خاغاو نلی باری وجدائی بیا په د دې دنی جوړه او یا امتحانم الله رب العزت کلا کلا سناسا اثر راولین هغه د الله دو طرفین الف لام میم د دې په معنا باندې کې الله پويږي مطلب څه دی قران مجید کې بعض الفاظ داسي دي چه ده غیر نا لفزی معنی معلومه دا او نئی معنی مراد معلومه دا چه ده ده لفزی معنی صدا او مطلبه صده لَكَ دَغَ أَلِفْ لَا مِّن يَاسِن طَعَهَا حَامِن حَلِفْ لَا مَرَا تَده نا لفزی معنی چاہتا معلومه دا او نئی مطلب چاہتا معلوم دی سو الفاظ دا سی دی چله غیر لفظی معنی ما معلوم اده خو مراد یسته نه هغه مراد غیر د الله نه بل چاته نه معلوم لکه قران ذکر کئ یاد الله یاد الله لا است الله وجه الله نو اوس د وجهی معنی ما معلوم اده چې مخ د یاد معنی ما معلوم اده چې لاسه خو مراد دا دینا دا اللہ رب العزت سدی سنگا لا سنگا مخوا دا منتانا دی معلوم نو دا علف لامیم دا حقی حروفو نا دی چه دا دینا معنی معلوم دا نائی معنی معنی معلوم دا دا دی غرصو نو گن مطلبو نا ولمازی کرکئین و دا طولو نا خلو و ای سر اللہی سر اللہی سر بین الله او بین رسوله دا دا الله او د پیغمبر ترمن دا رازو په دې باندې هر څوک نه پويږي بس دا دا الله د پیغمبر ترمن دا رازو د نبی علی السلام امه ته بیان نه دکړي ځکه حاجت نو ضرورت نو چې دا کم ضرورت او غي بیان کړي چې دا کم حاجت نو نه دې بیان کړي ذالک الکتابو دا غلوی مرتبه والا کتاب دے لارائی بفی چنشت دے شک پا دے کے خودلی المتقینہ ہدایت دے پارا دے پریزگارو ذالک اسم اشارہ دے دللی دے پارا رازی نو ذالکا ہوا ہوا غلوی کتاب نو ادا اشارہ ستا دے باز علماؤی چونکہ دے مجید په مخgano کتابونو کې کی وعده د دې بشارتو تورات زبور انجیل کې نو دې ځالک سره اشاره شو هغه مبشر ده مبشر کتاب ته چې دا کم بشارته او زیر موجوده په بخانو کتابونو کې کی. یعنی ځالک ځالک کتابو هغه کتاب چې دا غي زیر ورکلې په بخانو کتابونو نہ کتاب لارې بفي د ذراغه د توسو او لارې بفي نشته شک باغې کې لارې بفي شک بګنيشته لاندا وحاصل مطلبې دا دي چې لارې بفي دې کې شک مکوای شي د الله تعالی طرف دیو کړه بل لازم نه یا ترالو ليو د سوره ب یالف لام میم سجدې آیتو چې الف لام تنزیل الکتاب لارع بفیم رب العالمین دے دے کہ صرف داغی حال اولی کئی چلارع بفیم شک پا کی نشتے سکی شک نشتے پدی کی شک نشتے جدہ اللہ را لے گلے دے دلیل پدی مانا بامی بے علف لامیم سجدی دے مایت ذالک الکتابوں دلوی مرتبی آگا کتاب لارع بفیم نشت شک مکوائی پدی کی نشت چدا دا اللہ دا طرف عدیو کنا بیشک دا اللہ دا طرف عدی, عدی حدل المتقینا ہدایت دا پارا دا پریزگارو ہدایت دا پریزگارو دا پارا متقیانو دا پارا پدی باندی زین پیو اشکال رازی ہوا اشکال دا لیچی ہدایت خو پکار دے گمراہانو لا ہوا اللہی متقیانو لے ہدایت تا متقی خووی آگا چاہتا جاگتا ہدایت شوی نو دو مطلب ولین یو مطلب ده دی چې کوم سړی فلحال ګمرا ده خو دې متکي جوړې د لغاری نو لار وته قرآن خای نو د مخکره او د قرآن مجید دا لار خودل دس س یقینینی چې لکه دې د اوسه متکين نو دا قرآن تړي ته چل خای دې مطلب دا چې د هدایت غني مرتبی دي که متقیده نو هم هدایت تا محتاجه دی زکا یو سڑه تابدار الله اللہ دی نو دا مطلب نشی کی چې چیگنی بالکل دی آخر انتہا ترسید لی الله ته دو قرب مراتب ختمی گینا زپ په زپ بارا و آغا مرتبی د هدایت بتا تحسیلی کی بسو نا پا دی کتاب باندی هدلی المتقینا دا هدایت دی دا د دا الذین فرزگار غبی یؤمنون بالغیب المتقیانو فرزگارو یو پنځه صفاتونه ذکر کوي الذین متقیانو فرزگار غدی یؤمنون بالغیب ایمان راړي په غیب وبامې په ډېر خبرو باندې ایمان راړي یو ژړې کتاب یې کولرې کتاب الزخائر او به رې دي چه یؤمنون بلغیب مانا دا پوئی گی دا مسلمانان و مومنان پا غیبو وی ولی داتش منطق بغیر دا علم دا قرآن نادا سڑ گم رحا کئی ایمان بلغیبو مستلزم به علم بلغیب لره نو دا دی ایمان یعنی وی ایمان با لراڑی چه تا تا علمی کنه بی نوی یؤمنون بلغیب دا مانا دا چڑن بے پا غیب و پوئی گی بیا پی ایمان راڑی نو دا بالکل دا قرآن دا سریح نصوصنا خلاف دا تا دا منطق جیب کی گئی دا قرآن وعی چی پغیبو اللہ پوئی کی نو دا یؤمنون بلغیب ماناس دا یکین کئی دا خبرو چې دای ندی لی دلیو محمد رسول الله خبر ورکڑے دیں قرآن خبر ورکڑے دی نو دای پاغی یکین کئی چی دا حق دیو رختیا دیں نو <تصفح> دای گنا افراد مفسرین دا غی مسداخ زیګرګی لکه جنت جهنم عرش دا الله کرسی دا الله الله محفوظ دا مونږ نه دي الله خبر ورکړی دی نبی صلی الله و السلام دا زمونږ بی ایمان دي یو امینونا بالغیر ایمان غالي په غیب او بامې په پټو خبرو ويقیمون الصلاه تعظیم صفته داده چې قائم ایموزلرا مُصْلا مَی دای ندیلی چې مُزدا کوي مُزکَی نانا مُصلا مَی اقامت د مُز هغه دایلی چې مُز او کړی شي سره د شرایطو نه سره د آداب نه چې دا غي کوم شرایط دی هغه پوره کم <پورای> کوم آداب دی دا, آدابو دا, مز اکڑے شی دا آداب د له سلام مُز او کړی شي نو دی اقامت د صلات هغه د من مسلمان کله اوسوستی دا بازه خلک ییړو د سر اموز نه کوي دا خو حدیث ده د نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام یی دا سړیو دین نشته چې هغه اموز نه کوي عامره علیہ السلام یی اسلام کې هیڅ نشته چې اموز نه کوي یو کس راوی یی ایمان راړن هو یی ځفلان کای ګناه نشم بره خو د نبی علیہ السلام به خیر دغه ګناه وا خو ایمان راړه دو د دې ګناهونو یی ذکر نبی علی السلام خیر دې دا کوا او ایمان نړا ناغری یره دا موزړه تدېږراندې موز نشم ګولې نبی علی السلام چې موز نشي ایمان مرانا ای پہا اسلام او پہا ایمان کې هیڅ خیر نشته چې موز پکې نه وي بل حدیث دې د نبی علی السلام من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر ان کس دې وسړي موز پري خوده نو کار د کفر وکړو له غره یو او چه کم گسان موز کئی دو اغیم لئے گو غفلتو تاہی کئی پکی رمبید موز دو ارکانو نسوک نی خبر فرائضو ننی خبر واجباتو ننی خبر مفسداتو ننی خبر حاو که دیا خبری نککئی نبزان لکئی دو جمع احتمام سوک نه تا اللہوی مومنان غدی متکیان غدی یکیمون السلاطا چه قائم ای مزلرا فَمَن مَّرَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دَهَغِ سنا چې ګموم د ویل ورکړي دي خرچ کوي په لار د الله رب العزت کې مونږ چې د ویل ورکړي دي نا غا خرچ کوي مېم کما به خرج شیدان باقي کلسم ده رزق الله همین ما ټول دننه غواړي و مې ما دهاري سنا رزق هم جګمر کړي دي مونږ د ایلا ينفقون خرج کيدا الله لا ركي امام قرطبي رحم الله دوی یو معنا کړل دا وي کال اباظل متقدمين في تعليل قوله تعالى مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دغه حرکت کې د هغه سره چې موږ ولور کړې دي د معنا سره اَي مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ موږ دې د څه خودنه کړې د هغه خلق ته خاين وَمِمَّا چکم مونږ ورګړي دي دلای یو انفقون خرچې په لار ده الله کې کبدند نو بدن خرچ کین مال له نو مال خرچ کین وخت به نو وخت لګین او ک علم به نو علم خرچ کین نو هر سړي له سوچ په کار دین چې الله رب العزت په ورګړي نعمتونو کې ورګړي مال او دولت کې ورګړي علم کې د الله لپاره رسول ګل وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُن دِلَي لَيْكَ هَو مُتَّقِيَانَ آغَدِي چِ ایمان راڑی پاغا کتاب چرا لگل شید تاتا وَمَا او پاغا کتابونو ایمان راڑی ان دل قبل ایک چرا لگل شیدستان مخی صلحورم صفت ددا دیں چه پتولو آسمانی کتابونو ددئی ایمانی چه سمرہ آسمانی کتابونو اللہ را لگلی دی پاغتولو ددئی ایمانی خوب نو رگی د عنوانه د ایمان مطلب سره په هغه ایمان مطلب ده دا چې داسوم راسنانی کتابونه الله تعالی غلي وټول هکو هغه کې انبياو څخه پټکړینو او امته بیان کړو او قران به ایمان ده سي چې دا د کتاب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې نقصان نه دې کړي کوم <تصفيق> الفاظ سره الله را للو او الفاظ الفاظو سره موج دی ایمان به په دیوي او عمل بهم با پهې باندې خدا به با منیوم تشپې نه خللاې کې چې بد دا د الله کتاب د زما په ایمان د ننه پرې به عملم کې او په نرو کتابونو باندې عمل د ققرآنو مید دجه نه منسوخ دی او منسوخ ځکه دی چې دا ققرآ د ټولو کتابونو جامع او دی بیا راجن کون ک دی. چې په قران دی عمل وکړو ځکه دلته چې په ټول آسماني کتابونو تا عمل کړی نو یو یو یوسف په څه څه لګر دی جلا راو نی سګنه و هم يقنون مطلب دا لږ چې جڑا زکه په اعتبار د عمل سره ایمان به په ټول باندې چې سې کتابونه الله لپاره لګللي هغه ټول حق او عمل به په قران ني و بالاخره هم يقنون او فرض د اخرت باندې یقین کوي دا اخرت پر از باندې دی یقین کوي دای پینزم صفته مراد د اخرت نه ګوره اخرت دی قادیانی تنا اغلب معنا کولا وبالاخرتهم یوقینونا او وبالاخرتب النبوۃ الاخرتهم یوقینونا او المؤمنون الغی چته دی پیغمبر نرستو په پی وبالنبوۃ هم دی ایمانی او یا غزیه ما کنه دا سی کافر او وبالآخرة وبالآخرة وفرز ذاخرت هم یوقنونا دیقن کئ فرز ذاخرت ددیقن وی دا ته جګه ترجمه کئ نو دا په سوار لس چانو ک چا نو اخړي د ځان مې درایسته ده د قران د سیاق و دا دا دا دا دا او د سبق نه خلاف ده اې چا نه ذکر کړي موابل اخرتهم یوقنون وفرز ذاخرت دیقن کئ و اولایکا دا پیند سی فتون دوی خلګو د دنیا او د آخرت اندام ذکر کړي اولائک دغه خوش قسمتا دغه نیکان او باختور الہو دم دې دی, دی پسملار رب بهم ربهم دخل رب در طرفنا الله دی پنی غلا رواني پسملار رواني و اولائک او دغه کسان همو المفلحون هم دې کی اماب الله د دنیا کې اندام دabe چې پسملار رواني چې یو څلې پسملار رواني خپل مقصد ته ورسي منزل دل تور سي آخرت الله وي اخرت کې د دوه دو کامیابي یقیني دي واولائک هم المفلحون او دا کسان هم دې کامیاب ان الذين كفروا سواء عليهم دې دو آیتونه کې تذكره کوي د هغه چې باغی غضب د الله شوی چې هغه دوی کافر مغظوب عليهم د دې د دنیا او د اخرت انجام او ناکاره صفات دي ان الذين كفروا بشكاك سانج کوفر وک سباوا علیہم برابر ده پریبامی ا انذرتم ک تیار دئ لرا ام لم تنذرهم او ک نه یری دئ لا یؤمنون دئ ایمان نراړي مطلب دارین چکه مخ خلق کوفر کړي ری نو لا یؤمنون یاو څو اشګالات یودا چډیر کافر مونږ لی دی دی ایمان راول دي نو ان اللذین کفروا برابر دي هغه غن برابر پسې کی وی لا یؤمنون بالإيمان نرړي نو د نه جواب درئ چ مراد د کافرونه د کافرونه هغه کافر دی چې داغي صفته رستو ذکر کوي چې ختم الله علی قلوبهم و علی سمهم مراد د کافرونه هغه دی چې په زړه اولاړو او داغي زدانیدو درې توځو جن ان الله ولا زړه بند کړو مهر د جباریت جب په لګیدلو نه مراد د کافرونه دا دي نو د دی و جن بعض علماء معنی کوي د کافرو مراد بده دیږي د کوفر نه لغوي معنا مراد ده ان الذين كفروا بشكا غسان كفروا چې پټه حق لرا یعنی حق وت معلومه خو پټي کو سواء عليهم برابر دي په غیبی ا انذرتم يا رسول الله املم تنذرهم او نه يا رسول ایمان مرادي یعنی ستا يرولو نیرول د ریه ک برابر دي ستا حق ک نه برابر ته جدی یاره تا ته به اجر ملاویږي خدای پاک ک برابر دي جدی ته فائدہ ناکلی دوی ایمانوالله علی ختم الله علی قلوبهم مهر لگول دی الله د دوی په شنو نه باندې والا سمعیهم د دوی په وګونو والا ابصارهم غشاوۃن او د دوی په سترګو باندې پردی مطلب دا چې اسباب د علم ولا الله ختم کړي م بیا ذہن دې وش کاله دي چې الله رب العزت دی او سړی په سړی مہر ولګایي دی او سړی په غو باندې مہر ولګایي پس ترغو پر دې نو چې الله ولا ټول اسباب د علم بند کړي نو د دې سره ته ایمان د کومي غاړې دن نه کیږي وګوره مجبورته کوفر باندې دی بخامه حق کوفر کوي بے اللہ ظلم ولي گئی دل عذاب ولي ورتی دا خو ظلم دی دا ریجاب دا دین چې قران مجید ډیر تفصيل سره دلی بیان کوي سورۃ النحل ایت نمبر 78 کې الله رب العزت دوی ته ما اسباب د علم دوی لور کړی دی دا ایت څنګه ورولې او څر داولې کوي چې ما اسباب د علم ور کړی دی دایلا سورۃ النحل ایت نمبر 78 کې ځی دی دویم دویندا چې الله رب عزت اسباب دا دلائل د توحید په عالم کې پیدا کړی دي الله ربول عزت دلالل د توحید خپل په ډېټو عالم کې پیدا کړی دي دا ذکر کای ها میم سجدا آیت نمبر 53 کې درې خبره ده چه سرده دینا چه اللہ اسباب دیرم امر کڑی دی پده عالم کی دلائل ده توحیدم پیدا کڑی دی پیغنبرانی همرا لیگ لی دی سورت نیسا آیت نمبر 165 کے ذکر کئی دا ٹول کارونا اللہ کڑی کا دی ندیس چلو که دی اسباب دی علم استعمال نکڑل اللہ غوگونا ور کڑو سترگی ورکڑو، زڑی ورکڑو سوچ دا دی دا اسباب د علم استعمال نکڑو حوضہ ذکرکی سورت الاحکاف آیت نمبر چپ بیس کی دی دا علم د اسباب استعمال نکړو قسم طریقہ بلکه دی دا اسباب غلط استعمال کڑو دی دا انبیاء و خلاف ورزی اکڑا آیت نمبر ایک سو پندرہ دا د دې د ام بیاو خلاف ورزي وکړه د سوره متوففين څوار لسم نمبر آيات کې الله ذکر کوي چې کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون د دې پزړونو به نځنګ د دې عملونو د دې پزړونو د دې عملونو, عملونو زنګ راوسته دي نو اغه زنګنا تعبیر او قرآن په مخدو الله رب عزت کدې دغه زړه بالکل په گناهونو کې بند شي بند شي نو الله رب ل عزت نه د ایمان هغه ستې ایمان رړو صلاحیت احییت سره کړو اوس د ختم د دې مهر سبب شه او د دې خپل نو نو ختم الله الله ربو ل عزت مهر لگو لري حالا کولوب دې په زړونو والا سمہی مو دې په وګنو و والا ابصارې مو دې په سترګو غشاواتن پر دې ولهم ماذا دید پر ازابو نازیم از آزاب عبد لوی ګره بیا بیا ځه هم د اشګال لدی د دې په وګونو خبر دی نه دی فوریدل کوله د دې په سترګو خبر دی نه دی خولیدل کوله الله رب العزت د دې هم بل رکه بیان کړي فإنه لا طامل أبصار ولكن طامل القلوب التي بالصدور ودا ظاهری اسباب خدای تخاری جروغ دی سترګي روغ دی خدای زړه غېړند دی کنه د دې د سلوک کوونه باندې د دې د لستر کې باندې نه ټول ځړې باندې هغه د ایمان نه کوم غالي ورنن نشي او شوي کنه چې مہر د الله ربول عزت داسنه ده چې ګینه بسمه کنه په الله مہر لا او د بالکل ایمان نشي راړي نه حدیث ده د نبی صلی الله علیه وسلم کله مولودین یولد علی الفطره هر ماشوم چې پیدا کیږي نو په اسلام پیدا کیږي خو فابعواه یو حبیدانی او ينصرانی او یمجسانی دغه مور خپل د يهودي کی یا عیسائی کی یا تنا مجوسی جوړ کی تربیت تر بیا د سیکيږي نو مور چې لګی د الله بلیدت د طرفا دا د دې د ټول عملونو نتیجې چې دې هټ ته په زړه د ارادې کور اسين چې بیا په مورو لګي نو د دنیا انجامي دا دي چې د دې د علم اسباب ختم وي ولهم ازابون عظیم او د دې لپاره د عذاب ډېر زیات لوی دي د دې اخرت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ذَٰلِكَ الْمُنَافِقُونَ وَصِفَتُهُمُ ذِكْرُ الْكِتَابِ دُشْمَنٌ وَكِسْمَاءُ يَوْهَرَ چې له هغه دښمنۍ ښکارېږي هغه په جندل اساني ځان ته بچکول اساني دیمه را چې له هغه دښمني پټه ای ښکارا کوي دوستۍ زړه نو ددن ځان باید کل لګراني او پیجنډلي ضروري زګا جدي بدل نقصان دار کاين نو یو کافر ذکر غمخ کین څنګه استاد دې هغه باندې تعبیر کو ویدہ پختون کافری وین پختون کافر ویدہ ای له کلامخ کې ذکر شو چې په ښکارا وې نیمن او ویدہ بل چې ذکر کین دا به خوند او د کافر دی هغه یریدون کوي خو نقصانی یو خطرناک دې ډیر زیات دی د دروازنه د دتاسکره لږ وګدکایي د منافق سیفتونه ذکر کایي به مثال ذکر کایي عادی نفاق د پاره هویا ذکر کایي چې دای د دا منافکت کایولې غرض په دې کې څه دی لمبه سیفتونه ذکر کایي آبیا بیا به مثالونه ذکر کایي منافکت وایسته طالب ما ذکر کایي چې منافکت وای د خیر سرګندول او د شر پټاول اظہار الخير واخفاء الشر رئی. امام ابن كثير رحمه الله معنا کوي چې زړه کې د ښار دي اېدې پټ کړې لري او پر خپل باندې خیر ښکارا کوي چې زخه سار ډیر خیر وایم دي دوی منافقته نه ده په دې اندل ګرانو ځکه الله له غزاحت کوي وامن الناس و باز د خلقنا من هغه دی یقول چې وای دی آمنا بالله موږ ایمان راولې په الله باندې او بیل یوم او پرځه اخرت خواما هم بی مؤمنین ندی دی مومنان باز خلق داسی دی چلاوی دی پخلق ہووی ایمان را رم پالنا پر از داخلت بانده خواما هم بی مؤمنین براواما هم مؤمنون دوی دو ندی دی مومنان بلکه با حرفی جاری پی داخل کرده دیتوی دی سیف الخطیب یعنی هاگا لفظ چه خطیب پیخ پل جملکی وصحاب پیدا کوي فراخي په ګراوري تاکید په ګراوري وا ما هم به مؤمن دی د واسکه له آمننا بالله و بالیوم الاخرین ایمان راوړل په الله پر الله سو وي وا ما هم به مؤمنین دی دی بالکل مؤمنان هغه پوځه ایمانم په گنيشته هرته دی ایمانم په گنيشته دی ایمان ایمان راوړل دی یو حاضرون الله د منافقت دغه وجه ذکر کړي چې به منافقت کوي وني یو خادعون الله دایدو کور کې الله لپاره په خپل خیال او ګمان کوي دغه خیال الله دی چې ګینه الله زماده دي دوی کنه باندې خبر نه زله کې مکوفر پټ کړل په خلاف مسلمانیم څنګه چې میرا خلق دوکړه دغه سیبه الله دوکښینو یده غلطه دی یا یو خادعون الله باز ولما او تقدیر ریسه دی پدې کوئی مذاب پا دیده که حضب دین یو خوادعون رسول الله دی دوکار کئی پیغمبر دا اللہ غرز دی چی پیغمبر لو دوکار کئی نو دا کمو مفسیرینو چی دا ٹکی زکر کڑے دین دا غیه کی دا داو چی پیغمبر دوکار کی گی انہا دا انسان دی او دوکار غسو کوری چا غالم الغیب نئی نو پیغمبر عالم الغیب نو بارحال تدی منافکانو د منافقت وجدادا چدې دوکا کوي الله سره پیغمبر دې الله سره ولذین امنو او دی دوکا کوي د مؤمنانو سره وا ما یخدعون الا دی ضد کن شګور مگر د خپل ځان سره ځم سره څوک دوکا نه کوي مطلب دا دی چې د دې د دې دوکي سزا په دې باندې پرېو زی وا ما یشورون او دین کوي شوور دې دوي هغه چې په حواس او په سترګو په غوګونو په باندې لیدل کېږي نوای ما یې شورون ا دې کې شور نشته پويګينا داینه پويګی شور په جناور کېومې فخر کېوم شوري تغاو میخه کېومې کله دې ته کنده ترکاګینو کنده تنه دي په شاشا زور کوي هو یو دا منافق دي چې قران وي و ما یې شورون د په خپل फायदा نقصان هم نه دي د کې شور نشته وینې ما یې شورون ا داینه پويګی څې کلو به مرزون د دوی په ورونو کې دنه مرز دی ځل کې دنه مرز دی د منافقاتو او د کفرو فزادهم الله مرزا زیات به کې الله رب ولي د دې لپاره مرز دی یا زیات دی کې الله د دې لپاره د مرز ځلونو کې دنه مرز دی دا غا سبب دی د منافقت کولو چې دنه منافقت ولیکې ځلې ګندا دی او چې ځل ګندا بیاد ازنا دا خیر کار نه گی نگور ازرلہ کے مرض رازی خدا غی علاج پکاری او چې علاج و نشن آغاز یا تیگی تردی چه سرلہ مڈشی بیا ټولو کې خطرناک بیماری هغه ازرلہ چه سرلہ تا سن اکسان نسی تکلیف رسی نو بیاد اکتران نا لاسو تا گوری نا خبو تا گوری سر تا گوری خود ازرلہ علاج لنبے کئی خولی که ازرلہ ختم چه انسان ختم ب تدا راست دا کیلی ما سلام ده ازره به پاکیدہ گندشنه بس نور عملونو د اجت نشته بس دغه د لکورا د تبای بیا تدا ی زړونو گنداو الله وی مرز بوله زیات کم والا هم علیم او دی به اړه د عذاب دردناک بما کانو یکذبون په سبب دا همیشه دروغ ویلو ده دی ددی کار بس همیشه دروغ به منافق صفاتو یوی دا ذکر کږي ایمان را وړه دی خو ایمان پکې نه دریم د منافق صفات ذکر ک مسلمان لبا دوکا ور کوي دوکا کوي بې دي دریم صفات ذکر ک چې فی قلوب امرا سن سړې ګندې دی د به ظاهر کې ډېر وای چې ز پاکه الله یې زړې دی څلورم صفات د ذکر ک کا بما کانو یکذبون همیشه به درو وای همیشه د برابر منافق درو وای بل صفات یې و اذا کې ل لهم کلچو ال لا تفسدوا في الأرض فساد مكاوة بزمكاكي قالوا نوائده إنما نحن مصلحون بشك يمنع إصلاك هنكي شباقمنا كارا صفات داده چده بكي فساد وغيت بإصلاه وي كي بفساد وفساد تبإصلاه وي يعني بالكل ده ده أغا أكل التشوي چده فساد تإصلاه وي إصلاه تفساد وي ده نبي عليه الصلاة والسلام توحید بیانول د خلکو هغه کافلول د الله قامت دی رغول دته به فساد ني اسلام به ستوي چې د مؤمنانو او کافرونو ټولو جوړی بسوي دې به اسلامي توین چې د کافرو سره دوم ناسو مسلمانانو سره ويره دا معاشره کې ټوړ را اصول حقوقه برابر نه دی چې مونږه ځان له شون پړ ټولې یا غي ځان له شون پړ ټولې دا خورو ولي خوشې دي تعلق ښې دي دیو بل سره غم خادي ښې دي الله ته د دی اسلامي فصاد کایو وه ته اسلام وی منافق به کی فساد او ته وی اسلام نو الا خبردار الا توي هر په تامبيهه انا دتا وی خی چې مسلمان ویښه ستا ما هي د بهي په شکل بيدوکه کی ګنا زړه ته به ګوره چې الله قلب دې کر کړی زکه چې د منافق بارکه الله وې تو دې دوکه اجسام بادن به چې ته غوې ته به د وک کوي خامزیدار په شکل برابر خوخوري ګیرا خامزیدار او کرتا او خې خامزیدار پټه او خودرونه الله ای تو چې دوه او خبری څنګه ان تص ان او تاسو مع لقولهم کده خبری کوي تبو سره توجه سره غوګي کې دی والاوی د دې ټول د پاسافی کولو به مرض زړه کې دن یې مرض پروت دی دا غ مرض پته دی په سلګي په اعمالو باندې شکل د مغورا دا عقده خولې چې اپلوسای ته مغورا کارته وګوره چې دا, دا, دا کار, کار دلالت کوي په دې زلو مرض باندې کار یې کس یو نوټیګ د زړې پاک دی او که کار یې غلط او اعمال خراب او د سنتونو خلافو بیا د منافق دی ن الله یلا خبر شی اعلان واورای څوک مړي غنونو راځي چې مات کلوڅ دغه ډنګي اماندار اعلان واورایه عربی کې د بار لفظه الا راضی تنبیه الا خبر شی واورای انهم دا منافقان دا دای وي اصلاح کوم کیو نه همل مفسدون هم دای دی مفسدان هم دای دی فسادیان غوري يو سو خبري ذکر کړي د تاکید یو حرف حرف تنبیه دیم ان دریم تکرار دغه هم هم او سلورم ومفسدون مانی الفلام داخل کړي دي المفسدون دا ټول تاکیدات دې پدې چې ګوره کې دنیا کې کم فساد دي د ادمو منافق دي ولکن لا يشعرون لیکن دی کې شعور نشته مخکې ما يشعرون دل دې ولای شعورون یعنی علم خو به نشته لريشته اکل خو به نشته حکم څه شعور کې په خر کې نام پدې کې کمجاور چې په عام ځناورو کې نام پرې کې نشته او د دې د کوم کلته ایونه ذکر کوي سو چې وا ایزا کې ل لهم امنو کما امن الناس دوی به وګور تاسو موږ د منافقان ولې وایي د ایمان د څه مخې دی هم کې موجوده دی زګدې بموز لراتلو حج لباتلو جهاد لکلک لبا لکلتلو اگر تب روست روست که دلگنه جه را دهڑا برا بانگرانه شی نده بویه را خیر ده ایمین دیسه شی نور سنگ ایمان رادو نو ازاقی للاهم کلچه ہوئی لشی دیتا آمینو ایمان رادائی کما آمنا ناسو سنگ چی ایمان روڑی ده صاحبو نو کالو وای دی انا ایمان رادو کما آمنا صفا او سنگ ایمان روڑی ده بیوکوفو الله رب ولې دا پیژې دی موږ څنګه ایمان راړو بس هغه ته غوړې دا سيمان راळे کنه نو دې به ها دې به وقفو غني به ایمان راړو ائته به وقفو لې بی وقفو ته پنې ټکی چاغي خپل ځان ته قتل پهلوان ته نه بس دا الله حکم ته قتل چې الله سوی د خپل سره خپل وليو کونکو مته وي چې مکو نه مال تین کتل چې الله اوله لم به کوي جمللهګونه ن لګم دا خو پاک کمه کلي یاروه چې مالو لګې نخري بسسه هروه چې د خپل سره تعلق پرېدي نو بس یو بهې خپل کورې یو ماتتی زما خو به زلو کي ز به کپ چا سره لگوم به چا سره کوم او زما چې د ترګورو عاد او د تره د ظمي واده زهو ته ګورهو دا خو سر خبره ده چې زې په کیم. او د هغه صحابه دې د ټول سره بایکاټ کړل د بیوقوف دي وي الله رب العزت وایته د هغه صحابو ته بیوقوف وایي خو حقیقت سره وی الا خبردار دار انهم دا منافقان هم صفه من او هم دې بیوقفا ولک الا علمون لیک اندی پوئګینا دا په خپل بیوقوف دي صحابو چې څه کړی دي نو د الله په حکم کړی دي او دې چې څه کین نو د خپل نفس او خواهش باندې نو دای بي وکوف ديو صحابه نه نو بل صفات د منافقانو ذکر کړ چې دای به اعتراض کوي په صحابهو اعتراض به کوي په صحابهو باندې چې صحابه بي وکوفو کله به یوې طریقې سره اعتراض کوي او کله په بله طریقه یا الله صحابه ډیرو خلکو اعتراضات کوي صحابه اعتراض کار د منافق دي صحاباو با ندرو ایترازو نکڑی دی یہودو پکڑی دی حیسایانو پکڑی دی او پٹولو کی سارے فرس چکم دن آمودو دی دی چا آغا صحابا پتنام کڑو او بل دازانتا چه دیوباندیاں نوئی نا پدائی کی او دیوباندے دی دا آغا کتاب دی پا آغای د اميري ماويه رضی الله عنه باركي جاګه کم است پک لفظ استعمال کړی ني نظام بي وزن ته مولا وي خدا الله ته پيش دی الله بو سره عمله ما کوي خدا واقعا د عوام زکه که ته امولي ده نو اس نه بي مان نه ګوري وي د اميري ماويه رضي الله عنه زيو او ها غبا د خپل خويند سره بدكاري کولا او خواتا و و و. دا ومنځ امیر ماویته پټ نه و خاوته پټ او وین امیر ماویته د پیغمبر صحابي د پیغمبر په خله جنتين هغه بده قران وحي لیکل کاتب ده وحي وي هغه ته پټم ها پټه سکين و دې خپل زيده وي و, و يره درجه د کار م کوم او چې کله شپشي نور تو قبري گنن بیا تواوي ماعذ الله ماعذ الله د دین بدنامی بدنامیده امیر ماویه رضی الله عنه دا بنور راسي نتی په یوسابی باندې دمر د دلطوب الزام یو سړی لګی دی بمزمن ته مسلمان و یا خیر پکم عقلو او کړه غلطاینې لیکلی الله دې وته مافيږي محمد امین صفدر او کړه وین داغه په خپل کتاب تجلیات صفدر کې ذکر کړي او ک کس دنا مدي نو الله ته پیش دې ماملي الله سره ده او مونگو دی مو چې دا چالی کلی دی خبری تا گو رئی اکثر خلق پا دیدو کئی دیر لوی سڑی لی دا لکن لوی سڑی لی دا او چې باقواسی لی کلی دی نمی ایمان ندا غلط دا صحابا بدنا مول صحابو الزام لگول دا کار د منافق دی دا صد منافق دی علا خبردار انا هم دا منافقان هم الصفحا ها ها هم دی دی بی وقوفا ولیکن لای آلمونا لیکن دی وإذا لك الذين آمنوا ذا بلنا كار صفه المنافقون کله دئ مومنانو سره مخامخ شي دو مومن دوی استعمال غري کله چې کافر سره لړ شي اغه دوی څه به نمو استعمال غري و وإذا لك الذين آمنوا کله چې دیمه لښید مومنانو سره قالو نو وای دی آمنا موږ ایمان راوړلې وإذا قالوا إلى شياطينهم او کله چې لړ شي دوی دخلو مشران خیال اومه کال جدی لړش چتا لای اشایا تین دخلو شیطانانو خاتا دیبه شیطانانو صحتلو شیطان خونسته نخداري خود کفر تک مشرانو شیطان دو قسمه قرآن باغ بلاوي مين والناس یو پیریانو کې بل په انسانانو کې الله وې چې غلطي لار ملګري دي دا شیطان دي ویني هادا لې ډرانو نو کال جدي دخلو مشرانو خاتل شي چا غو دي قالنو وای د مع کوم مونږ تاسو سره و ان نه نحنو مستذونه بشا ک مونږ یټو کې کوونکې مسلمانو سره مسلمانانو خواته چې برله مونږه خو ایمان را وړیدي کله چې به د خپو خواته لړل هغې دمونږ ستاسو ملګري به د سړومونګلی دی چې پرون د هغ مجلسې ناسئ جممات کې سره ناس وي اور یو د جواب یا سړیا انما نحن مستحون ویسره موږ هغه سټو کې کو دوکا کوي اسی غلو بعده منافق کاری ها دیسه رډیر کار ان یو شرط دا دی چې سړی دا منافقو پیځیږي چې پاره یی پاره تو ته کلکشو ملګره دی د حکومت کاروم دکې چې جنسانې په دغه طریقې یو سړی پسی کی هغه تیز کی تیز کی تیز کی دی درست شي یو نو الله رب اذا تويجه منافق کار دادین چه دې بچا سره کینې نو تاسو به استعمال کړئ وچه بل سره کینې بیا هغه ته چې استعمال کړئ نو الله یستاز بهم الله بساده دو ټوک ور کې دیلا دوی هم مسلمانانو سره ټوکی کو الله یستاز دې شما سره ویمدهمهم پریدی دی لرا دې دغیانیم په سرکشی د دې کې یا مهونه چې دې دی د دی هرانو پریشان مطلب څه کل کل دا منافقان سړی سره خندا کوي یي سړی یا توایزه خالص مسلمانیم نو ته خپل سیحت ته وګور ازما سیحت ته وګور اخبار ګورم بي تشمو نظر مې روغرم دې تاسې مشي چولې دي اوځه خمانډا وګه اوځه خروغ رمټيما ازما مال ته وګور ته په کاچا کوټه کې ازما په حق کوټه ده ته بیا دا ګرځې ما سره غاړې وي او الله رب العزت وي ويمتهم او لازمه له تور کو خو فی تغیانهم تخبل سرکشی کی یا مهونا دیدهرانو دی دی دی پریشان مطلب دا دی چې الله وی دې تیمګورا چې موتور دی, دی لاری دی او خمسیدار روغ رمټ بدن دی الله دن نزړه ته وګوره دې دی دی دا حقیقت خبره ده چې منافق او باملګیدان نه پریشان نه او موحد مؤمن مسلمان د تورو د پرکارو دلاندې خوشاله دي فرض یې کېږي خوشاله په دغه تکلیفونو مې خوشاله نه دي د د زړه بادشاہي په خوشاله خوشاله یو وختين او منافق به به هر وخت پریشان وي د نتیجه څه ده دا سبب څه دي چې دای کې د دور کارونه رااله او الائک الذین اشتروا الذلاله بالهدى دا هغه خلک دي چې غوړې کړه ګم راهي په ہدایت باندې دی گمراہی غورا کړه ہدایت پر خود بے لګاله ما هې شو او دنیا کې اختیار الله ور کړې وي نو د یو لګیدل گمراہی واغسته او ہدایت پر خود فما ربحت بیجارتہم هیڅ ګټه و نه کړه د دې سودا واما كانوا موحتدینا او دین دې لار مونږ دونکو یعنی هې چری بدایسه ملارې درانشي وجداد چې د دې رویه غلط دی ته زله مہر لګیدل وما كانوا معتدين ندی دې هدات مونږنکی مثالهم کما مثال الذي سوقد ناراً دا مثال د منافق په منافقت کې ذکر کایي دوه مثالونه ذکر کایي بعضي علماء وایي چې دا دوه مثالونه د منافق دي ځکه کافر د مثال سمانه نشته ویني چې کافر خو په کافر دې اخیت د مثال ضرورت نه ود دا منافق د دا پیجندل لګرانو نو دغه الله مثال ذکر کوي هم مفسرین دا وایي بعض مفسرین وایي چې دا یو مثال د کافرو دی او بل مثال د منافق دی او ابن جرير رحمه الله او غالبا تفسیری خاصن والا هغه د خپل غورکړې دي چې یو مثال د کافر دی او بل مثال د منافق دی زمونږ استادان هم اکثر دا کول غور کوي ادا یو مثال د کافر او بل مثال د منافقون کدا ادواله مثالونه د منافقانو شي نو بیا بسنګي هوغ وته کی حاصل حاصل مثال د طوام ما تو ګوري بیا پکوي گئی الله وی د منافقانو مثال داسري لکه یو سره اور بلکې د دې اور بلولو غرض زای چې دې دې اور نه फायदा واخلي او لویو فائدہ دې د دې داده چې ده ته کور درواني دلار نو زن فرارانا واخلا چه پیده سلار مالو مشین نو دیو ای اور بل که خس یو سلیو لگی اور بل که خو دیلا منزل مقصود تا رسی دلی نده چه پا لارا لارا دا دا اور مر شوی جو دی اور بلولو دی اور غستو دره حس فایدار نکڑای دکه دیلا منزل تا ندی رسی دلی وی دک که مثال دا منافکانو دی چې دی ایمان اظهارو که پا دی خلا دې مثال لا غوړ بلول لري د دې غرض سو چې موږ د دنیا ګټه حاصلی شي نو څنګه سه فائدې او ته حاصل شي وي کله الله یا څنره ولي کله دا منافقان دین او مؤمنانو ته پاتېږي چې دا خو غره مسلمان نه دی دا د دې د خلیغه غینات کمو دا غي فائدې د دې نه ختمه شو مثال دا څه ده کله یو څلینه اور فلا را مړ شي او یا کومه مؤمنانو ته دنیا کې پاتاونې لګینې چې دې مرشي به تر دغه ځای پورې غره راو د دنیا حاصل حاصلې کړې او زماخه خبره ختمه به منزل ته نه رسېږي یا دا مثال نه د کافرو د نبی عليه السلام چې یو څळे ولګي اور بلکې او چا پېرسه خلک په دیرو کې راسي هر سړی له پګار دای دې راشي د دې اور بلون کې نزان لچې د نو لخته بلګي او دې په مخه بل خپل منځل تورسي اوس یو سره اور بل کې او دې نورو ته د اور حاجتی او ضرورت یې درنا ضرورت یې وته د دې غځې چا پیرا ناسي دای څه جلو کې د دې اور بلون کې تباګر شروع کیږي و سړی داده سي چالو کو دال ارګي دی راغون کړه لوګې <سؤال> دی را تا جوړ کو اور دی را تا و لگاو داته سي چالو کو نو شي دوشمنی سره شروع کی بعد از رد دی تکلیفونه ته شروع شی مجبوره مجبور شه د غزاین روان شي بل زيتل شي رانا د ځان سرهوسی سره وټی دی ته پاتشي لوګه دی ته پاتشي نو دا کوم مثال د کافرو